b o ๊กทูหกสิบสิคสิที่ธนาคารพูบังกันพูบัผมต้องการเปิดบัญชีจะสกุลิ l ิลล่าเปิ p หน้า t อทคุน Jag skulle vilja öppna ett konto. Ni d e n n h är är m i t t pass. Här är m i t t pass. Och detta är min adress. Och här är min adress. Jag vill att du ska lägga pengar i min konto. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. Jag skulle vilja sätta in pengar på mitt konto. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. Jag skulle vilja ta ut pengar från mitt konto. Jag s n s k a r f å konto. u ta r a g Jag skulle vilja h ä m t a kontoutdragen. Jag skulle vilja henta kontoutdragen. ผมต้องการแลกเช็คเดินทาง Jag skulle vilja lösa in en resecheck. Jag skulle vilja lösa in en r e s e c h e k ค่าธรรมเนียมเท่าไรครับ Hur höga är avgiftena? r Hur höga är avgifterna? Jag måste signera här. Var ska jag skriva under? Var ska jag skriva under? Jag är på väg att få pengar från en t j ä n s t i a Jag väntar på en g ä r n i n g r från Tyskland. Jag väntar på en g ä r n i n g från Tyskland. นี่คือเลขที่บัญชีของผมฮั e ล์เ r ร์มิทคอนตูนิเมอร์เงินเข้าหรือยังครับฮาร์ผมต้องการแลกเงิน jag skulle vilja växla de h อ r penga Jag skulle vilja växla d e här pengarna. Jag behöver US-dollar. Jag behöver US-dollar. Var snäll och ge mig små sedlar. Var snäll och ge mig små sedlar. Det här är en n ATM-kassare. Finns det någon bankomat här? Finns det någon bankomat här? Samma hongngi tar jag inte. Hur mycket pengar får man ta ut? Hur mycket pengar får man ta ut? Vilka k o n d i t k o r t kan man använda? Vilka k r e d i k o r t kan man använda?